Capitolul 11. Cei de la Hercules Oricât se străduiau șefii ce se schimbau des la conducerea Herculesului să facă să dispară din clădirea lui izul de hotel, nu izbuteau și pace. Oricât încercau administratorii să acopere vechile inscripții, ele tot ieșeau la suprafață. Ba vedea la secția comercială cuvântul separeuri, ba întrezăreai pe ușa de sticlă mată a biroului unde lucrau dactilografele inscripția madamă de serviciu, Ba apărea pe pereți câte o mână cu arătător de aur îndreptați pe o firmuliță cu textul francez Burdam, etc. Cu un cuvânt se simțea hotelul în toate și peste tot. Funcționarii mai mărunți lucrau în camerele de câte o rublă pe noapte de la etajul 3, unde trăgeau pe vremuri preoții de la țară, veniți la congresele eparhiale, sau comis voiajori de mâna a doua cu mustăcioare a la Varșovia. Mai mirosea încă și acum acolo asudoare la suțiori și mai erau instalate încă niște lavoare roz din tablă. În camerele mai bunișoare, unde stăteau altădată regii biliardului și artiștii dramatici din provincie, se instalase șefii de secții, ajutoarele lor și administratorul. În odăile acestea era ceva mai frumos. Existau garderobe cu oglinzi, iar pe jos linoleum roșu. În camerele cele luxoase, cu baie și alcovuri, se acuiasă șefii cei mari. În băile albe erau depozitate dosarele, iar în alcovurile întunecoase atârnau diagrame și scheme care arătau plastic structura herculesului, precum și legăturile sale cu unitățile din regiunile periferice. Aici se păstraseră idioatele canapeluțe aurite, covarele și noptierele cu plăci de marmură. În unele alcovuri se aflau chiar niște paturi mari cu tabliile nichelate și cu bile, pe care de asemenea domneau dosare și zicea corespondența ceea ce prezenta o mare comoditate, căci aveai astfel întotdeauna hârtiile la îndemână. Într-una din aceste odăi, la numărul 5, stătuse în 1911 celebrul scriitor Leonid Andreev. Toți salariații Herculesului știau acest lucru și n-am putea spune din ce motiv numărul 5 avea în instituție o faimă proastă. Tuturor salariaților cu funcții de răspundere care și instalaseră biroul la numărul 5, li se întâmplase matematic câte un bucluc. Nu a apucat bine omul să se familiarizeze cu munca și era scos și mutat în altă parte. Și încă era bine când scăpa numai atât, căci de multe ori se mai adăugau mustră și bovârnace prin presă și lucru și mai și, de care te ia cu frig numai dacă le pomenești. O cameră demoniacă, afirmau într-un glas cei roviți, cine ar fi putut să bănuiască? Și pe capul scriitorului, autorul înfiorătoarei a celor șapte spânzurați, că deau cele mai groaznice acuzații de parcă el ar fi fost vinovat, că Tov Lapșin angajase în slujbă șase vănici ca din povești, frați bun cu el, că Tov Strafcenco se bizuise în colectarea scoarței de pe copaci pe mersul de la sine, din care pricină colectările n-au izbutit, că Tov Indochitaischi pierduse la cărți 7.384 ruble și 3 copeci din banii statului. Oricât s-a dat peste cap, Indochitaischi și oricât a căutat el să dovedească în instanțele respective că cele trei copii ce le-a cheltuit pentru stat și că poate prezenta piese justificative pentru această sumă, nimic nu i-a ajutat. Umbra răposatului scritor era neîndurătoare și, într-o seară de toamnă, Indochitaischi fu dus la repaus. Într-adevăr, camera aceasta numărul 5 era cu totul nefastă. Șeful cel mare peste tot Herculesul, Tov Polhaev, era instalat în fosta grădină de iarnă și puteai mereu să o vezi pe secretara lui, Serna Mihailovna, alergând printre palmierii și sicomorii rămași intacti. Tot în fosta grădină se afla și o masă lungă, ca un peron de gară, acoperită cu postav zmeuriu, la care aveau loc ședințele dese și lungi ale conducerii. Iar de câtva timp, în camera numărul 262, unde o dinioară fusese un mic oficiu, se instalase comisia de comprimări, algătuită din opt tovarăși cu ochi cenușii, care nu se remarcau prin nimic deosebit. Ei veneau regulat în fiecare zi și citeau mereu niște hârtii de serviciu. În timp ce Ostap și Balagan urcau scara, se auzi o sonerie de alarmă și dintr-o dată țâșnii din toate odăile funcționarii. Viteza cu care fu efectuată această manevră amintea de ceea ce se întâmplă pe un vas când se comandă toată lumea pe puncte. Dar aici nu era vorba de o salvare de la naufragiu, ci de pauza pentru micul dejun. Unii dintre funcționari dă dură fuga să ajungă mai repede la bufet, ca să mai apuce sandișurile cu icre de manciuria. Alții se și plimbau pe coridoare, mestecând. De la secția de planificare ieșise un funcționar cu un tip deosebit de distins. Pe fața-i palidă și amabilă atârna o bărbuță rotundă lăsată de curând să crească. Ținea în mână o chiftea rece pe care o ducea mereu la gură, după ce mai întâi o examina atent de fiecare dată. Funcționarul fu tulburat din această ocupație de Balaganov, care dorea să afle la ce etaj se află secția financiară și de contabilitate. Nu vreau să vadă și că mi gustare al repezi funcționarul, întorcându-i indignat spatele. Și fără a mai da nici mai mică atenție fraților Schmidt, își fixă ochii asupra ultimei bucățele de chiftea. După ce o privi culoare aminte din toate părțile și o mirosi în semn de adio, Funcționarul, o vârând în gură, își bombă pieptul, își scutură filimiturile de pe haină și se apropie încet de un alt funcționar care stătea lângă ușa biroului său. Ei, ce se aude?" îl întrebă el uitându-se în jur. Cum te simți?" Mai bine nu mă mai întreba, tovarășe bomze," răspunse colegul și, după ce se uită și el în jur, adăugă. Viața e asta! Nicio o posibilitate de manifestare pentru individ. Mereu același lucru." Planul cincinal în patru ani, planul cincinal în trei ani. Da, da, răspunse în șoaptă bomze, e pur și simplu îngrozitor. Sunt în totul de acord cu dumneata. Niciun fel de posibilități pentru individ, niciun stimulent, nicio perspectivă personală. Știi, până și nevastă mea care e gospodină spune că n-ai niciun stimulent, nicio perspectivă personală. Oftând, bomze se îndreptă spre un alt funcționar. Ei, ce se mai aude? întrebă el, arborând mai dinainte un zâmbet amar. Cum o duci? Păi, uite, m-am întors azi dimineață din deplasare, îi răspunse cel întrebat. Am avut norocul să vizitez un softhoz. E ceva grandios? O adevărată fabrică de cereale. Nici nu-ți închipui, dragul meu, ce înseamnă planul cincinal, ce înseamnă voința colectivului. Cu alte cuvinte, exact ceea ce spuneam eu, Adinaur, exclamă cu entuziasm bomze. Voința colectivului. Planul cincinal în patru ani, chiar în trei, iată stimulentul care... Uite, să o luăm de pildă chiar pe nevastă mea. Deși e gospodină, se închină și ea în fața industrializării. Putem spune că sub ochii noștri crește o viață nouă, pe cinstea mea. Și se îndepărtă clătinând vesel din cap. După un minut îl ținea de mânecă pe blândul Boris Sohlepski și îi spunea Ai dreptate și eu sunt de aceeași părere. Ce rost are să construiești magnitogorscuri, sohozuri, tot felul de combine când nu dai omului viață personală, când individualitatea este oprimată? iar peste un alt minut, vocea lui puțin cam surdă se auzea pe palierul scării. Chiar asta spuneam și eu, adineauri tovarășului Boris Ohrepski. Cer o stare să ne văităm că individualitatea omului, viața personală sunt lăsate deoparte, când în fața ochilor noștri se ridică fabrici de cereale, magnetogorscul, tot felul de combine, betoniere, când colectivul... În timpul pauzei bomze că lui îi plăceau contactele spirituale, reuși să stea de vorbă cu vreo 10 colegi. Subiectul fiecarei convorbiri putea fi ușor ghicit după expresia feței sale, care, de la amărăciunea cei o întipărea oprimarea individualității, trecea repede la zâmbetul luminos al entuziasmului. Dar, indiferent de sentimentele care îl stăpâneau pe dinăuntru, de pe fața lui bomze nu dispărea niciun moment distinția născută, Și toată lumea, începând cu tovară și conștienții din comitetul sindical și terminând cu Kukushkin, cu care nu ajunsese încă la o maturitate politică, toți îl socoteau pe bomze un om corect și mai ales principial. De altfel, asta era și propria lui părere despre sine însuși. Soneria a zbârnii din nou anunțând sfârșitul manevrei. Funcționarii se întoarseră în camere. Munca luată. La drept vorbind, cuvintele munca luată, nu aveau nicio legătură cu activitatea directă a Herculesului, care potrivit statutului de organizare consta în diferite operațiuni comerciale din domeniul materialelor lemnoase și al cherestelei. În ultimul an, personalul Herculesului, renunțând să se mai ocupe de plicticoasele bârne, foi de placaj, cedri de export și alte lucruri neinteresante, avea o altă preocupare pasionantă. Lupta pentru local, pentru iubitul hotel unde își avea sediul. Preocuparea a început de la o hârtiuță pe care o adusese într-o zi într-un registru de adrese legat în pânză, un curier leneș de la secția gospodăriei comunale. Odată cu primirea prezentei, scria în acea hârtiuță, vi se pune în vedere să eliberați, în termen de o săptămână, clădirea fostului hotel Cairo și să o predați împreună cu tot inventarul fostului hotel, trustului hotelurilor. Vi se pune, în schimb, la dispoziție sediul fostei societăți pe acțiuni Tabla și Jetonul, motivul hotărârea sovietului oroșenesc din 12 1929. Seara, hârtiuța a ajunse pe biroul tovarășului Polihayev, care ședea la umbra electrică a palmierilor și sicomorilor. Cum?" strigă nervos directorul Herculesului. ului Îmi scriu, vi se pune în vedere. Mie care sunt subordonat direct centrului. Ce, au nebunit sau cum?" Mai lipsea încă să fie scris, vi se ordonă, turnă gaz peste foc, serna Mihailovna. Bădărani!" Are haz chestia asta!" spuse Polihayev zâmbind sumbru. Și răspunsul fu dictat imediat în termenii cei mai categorici. Directorul Herculesului refuza să-i libereze localul. Să știa altădată că eu nu sunt ordonanța lor și că mie nu mi se poate scrie, vi se pune în vedere." Bămbăni Varășul Polâhaev, care scoase din buzunar o ștampilă de cauciuc cu parafa sa și, de emoție, aplică semnătura dandoasele. Și din nou un curier molău, de data asta al Herculesului, o pornia agale pe străzile scăldate în soare, oprindu-se lângă gheretele cu gvas, vrându-și nasul în toate scandalurile de pe stradă și agitând cu disperare registrul cu corespondență. O săptămână după asta, funcționarii Herculesului dezbătură situația. Erau cu toții de acord că Porhaev nu va admite să îi se știrbească în felul acesta autoritatea. Nu-l cunoașteți încă pe Porhaev al nostru," spuneau vitejii de la secția financiară. Ăsta nu-i dus la biserică. Pe el nu-l ei la sigur cu o simplă hotărâre." Urând, după asta, tovarășul Bom se ieși din biroul șefului, ținând de mână o listă mică de funcționari aleși pe strânceană. Se ducea dintr-o secție în alta, se apleca la urechea persoanelor trecute pe listă și le șoptea pe un ton misterios. O mică agapă, câte trei ruble de căciulă, în lui Polihaev care pleacă. Cum asta săreau speriați funcționarii? Pleacă Polihaev? Îl scoate? Nu, vai de mine! Pleacă pentru o săptămână la centru să intervină în legătură cu localul. Ai grijă să nu vii târziu, exact la ora opt la mine. Agapa a fost foarte veselă. Funcționarii se uitau cu devotament la Polăhai, care ședea cu paharul de vin în mână, băteau scandat din palme și cântau: Până la fund, până la fund, până la fund, până la fund, până la fund, până la fund. Băură până când iubitul director Goli un număr zdravă de pahare cu vin și de păhărele pentru rachiu, după care a început și el cu o voce nesigură cântecul pe vechiul drum înspre Caluga la versta 49. Dar nimeni nu află ce s-a întâmplat la această verstă, căci pe neașteptate Pol trecut la un alt cântec. Trece Haida Hai un tramvai cu cai și opintind la deal i-a murit un cal. Călătorii acum au sărit pe loc să-l tragă din drum ca să facă loc. Să-l tragă nițel alții și pe el, calul mort în ham, tram, taram, taram. După plecarea lui Paul Haiev, productivitatea muncii la Hercules scăzu întrucâtva. N-avea niciun chichirez să lucrezi din plin fără să știi dacă vei rămâne în local sau dacă nu va trebui să te cari cu toate obiectele de birou la tabla și jetonul. Dar și mai fără chichirez ar fi fost să lucrezi din plin după reîntoarcerea lui Paul Haiev. După expresia lui Bomse, el se întoarce călare pe situație, clădirea rămase a Herculesului și în orele de lucru, funcționarii trudeau din greu la scornitul anecdotelor, pe seama secției gospodăriei comunale. Instituția înfrântă ceru să-i se dea cel puțin lavoarele și paturile blindate, dar Polăhaiv a de succes nici nu catadixii să răspundă. Bătălia reîncepu atunci cu o nouă vigoare. Plângeri peste plângeri zburau la centru. Polăhaiv pleca personal să obțină respingerea lor. Tot mai des se auzea acasă la Bomze triumfătorul până la fund și pături din ce în ce mai largi de salariați erau antrenați în lupta pentru local. Materialul lemnos și a fură afură uitate. Când Polhaev găsea inopilat pe biroul său o hârtie în legătură cu cedri de export sau cu foile de placaj, era atât de uimit încât trebuia să lase să treacă o bucată de vreme până să priceapă ce îi se cere. Acum era preocupat cu îndeplinirea unei sarcini extrem de importante. Căuta să atragă, ispitindu-i cu o leafă mai mare, doi dintre funcționarii deosebit deprimejdioși de la secția gospodăriei comunale. Ai avut noroc," îi spuse Ostap însoțitorului său. Asiști la un eveniment nostip." Ostap Bender pășește pe urmele calde. Învață!" Un purice penal ca prietenul dumitale Panikovski ar fi scris lui Coreico. Pune în curte, sub lada de gunoi, 600 de ruble, că altfel va fi rău de tine." Iar în loc de semnătură, ar fi desenat o cruce, un craniu și o lumânare." Sonia mânuță de aur ale cărei merite nu vreau deloc să le minimalizez, ar fi recurs în cele din urmă la o hoție ordinară care i-ar fi adus vreo 1500 de ruble. Apațachinele. Să-l luăm în sfârșit pe cornetul Savin, escroc excepțional de talie mare. Ce ar fi făcut el? Ar fi venit acasă la Coreico, deghizat în regele Bulgariei, ar fi făcut scandal la administrație și ar fi stricat totul. Pe când eu, după cum vezi, nu mă grăbesc. Ne aflăm la Cernomorsk de o săptămână și abia astăzi mă duc la prima întâlnire. Aha, uite și secția financiară. Ei, mecanic de bord, arată-mi pacientul. Dumneata ești doar specialist în coreico. Intrară în sala plină de lume, unde domnea un zgomot nemaipomenit, și Balaganov îl conduse pe Bender într-un colț, unde dincolo de o bară galbenă ședeau Cevajevskaia, Coreico, Kukushkind și Dreyfus. Balaganov dă dus să ridice mâna ca să îi arate pe milionar, dar Ostap îi șopti furios. Mai lipsește să ții pingura mare, uite-l pe bogătaș, pune-ți mâna pe el. Fii calm, ghicez eu o singuri. Care o fi din cei patru? Ostap se instală pe trăvazul răcoros de marmură și, bălăbânind din picioare ca un copil, început să raționere. Fata cade. Rămân deci trei. Lingăul cu mutra roșie și cu ochi Bătrânelul ăla ca o ciupercă cu ochelari cu ramă de metal și dulăul cel gras cu mutra serioasă. Pe bătrânelul ciupercă îl elimin cu indignare. În afară de vata din urechile lui Mițoase nu posedă niciun fel de valori. Rămân doi. Dulăul și lingăul cu ochi spălăciți. Care dintre ei e coreico? Trebuie să ne gândim. O întinse gâtul și început să-i compare pe cei doi candidați. Mișca atât de repede capul într-o parte și într-alta, de parcă ar fi urmărit un meci de tenis și ar fi alergat ochii după fiecare minge. Știi mecanic de bord, zise el în cele din urmă. Dulăul cel gras se potrivește mai bine cu rolul de milionar clandestin decât lingăul cu ochi spărăciți. Uite ce e neliniștit îi lucesc ochii. Nu poate sta locului. N-are răbdare. Ar vrea să ajungă mai repede acasă și să-și vure labele în pachetele cu cervoneți. Desigur că el este colecționarul de carate și dolari. Nu vezi că mutra lui Grasă nu e decât o combinație democratică între tipul lui Shylock al cavalerului Avar și al lui Harpagon, pe când celălalt cu ochii spălăciți e o nulitate, un șoricel sovietic. Desigur că și el are avere 12 ruble la casa de economii. Limita maximă a viselor lui nocturne este să-și cumpere un în păros cu guler din piele de vițel. Ăsta nu-i coreico, ăsta e un șoarece care... Dar strălucitorul discurs al marelui maestru fu întrerupt în clipa aceea de un strigăt viguros care răsună din fundul sălii serviciului financiar și care era, fără îndoială, al unui funcționar ce își câștigase dreptul de a striga. Tovarășe Coreico, unde sunt datele cu privire la datoria ce o are față de noi secția comunală? Tovarășul Polhaev le cere de urgență. Ostapul călcă pe Balaganov pe picioare, dar dulăul continua să scârție netul burat cu penița. Dulăul, la trăsăturile căruia își dăduseră concursul Shylock, Arpagon și Cavalerul Avar, nici nu se mișcă. În schimb, blondul cu mutra roșie și ochii spălăciți, această stănuritate, acest șoricel sovietic ce visa un lodă în guler de vițel, începu să se agite cu o vioiciune neobișnuită. Scormonii cu zgomot prin sertare, scoase o hârtiuță și alergă repede spre cel care îl chemase. Marele maestru înghiții în sec și se uită iscoditor la Balaganov. Șura râse. Da, fă cu o stap. după o scurtă tăcere. Asta nu o să aducă banii pe farfurioară. Poate doar dacă o să-l rog frumos de tot. E un obiect demn de respect. Să ieșim acum mai repede la aer. În creierul meu a luat naștere o combinație amuzantă. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom pipăi pentru prima oară ugerul domnului Coreico. Operația asta o vei face dumneata, șura.